Alhamdulillah Alladhi bin ni'matihi tatimus salihat Ashadu ala ilaha illallah la lah. wa hadahu la sharikalah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha Antakhiru man zakkaha Antawaliyuha wa maulaha Amma ba'du Ikhutul iman ikhutu fiddin A'azakumullah wa wa'ahibukum fillah Alhamdulillah summal hamdulillah Alhamdulillah ikhutul iman Kita ada sikit peluang diberikan oleh Allah Kita sambung Majlis ta'lim kita ini Kita membaca buku taubat. Hanya sekadar ikhutul iman uh, untuk melihat apakah nekmat-nekmat yang telah Allah SWT bagi pada kita Allah jadikan Islam ini agama yang sempurna dan Allah kata lain daripada Islam dia tolak Islam saja dia terima Kenapa begitu? Apa indahnya Islam? Apa yang ada dalam Islam? Sampai Islam saja dia terima, hal ini dia tolak Ayat yang kita buat wirid inna diina in dillah hil ayat itu. Di sisi Allah hanya ada Islam, lain tidak ada. Wama yang bercari gaya Islam mada dina, bersungguh-sungguh bersungguh-sungguh, yang bercari bermana ibtikar, ibtikar ini maksud dia apa? Bekerja keras dia mencari satu kehidupan. Tapi Quran kata gaya Islam yang dia cari itu bukan Islam apa jadi dengan kehidupan dia kami tak terima sikit pun Allahu Akbar ikhwan, apa pandangan kita ikhwan, satu orang yang dia ni pegang akaun bank ini akaun bank saya saya ada akaun bank kalau saya ada akaun bank bermakna saya ada duit dia bercakap ke orang kata bank mana? saya bukan bank biasa saya international bank Citibank semua bank dalam-dalam semua saya tak simpan tak selamat lah saya simpan semua luak-luak Switzerland tiba-tiba dia pergi ke bank je dia suruh buku dia kata tengok sahab baki duit saya dah ubah dia tu berkita kosong kosong kosong kosong kosong kosong buku bank ada duit tak ada antum dia keluar daripada kaunter bank tu muka nak buah tahun lah apa dia rasa kalau dia hanya berbangga dengan dia ada buku bank tapi orang jaga bank bagi tahu duit awak tak ada ini satu contoh untuk menunjukkan betapa bahaya manusia berbangga dengan satu kehidupan yang ditolak di sisi Allah saya semayang, saya puasa, saya Islam. Tapi Islam apa yang awak ambil? Islam yang Quran kata ataupun yang awak maikah sendiri. Awak tidak ada jumlah di sisi Tuhan. Quran bagi tahu kepada kita tentang manusia yang bangkit di hari akhirat. Apa jadi? Habaan manthura. Habaan manthura. Orang putih kata das. Das. Melayu panggil apa? What you say in bahasa? Habuk, habuk Sorry lah, pagi-pagi saya dia tak mai lagi <laughs> Dewan bahasa tu dia tak mai lagi Haa, Inggeris jangan Haba'an <laughs> manthura Dia bangga dengan satu hidup Oh, Quran bagi tahu kepada kita Yawmala yulfa'un malun Wala banun Kamu ada harta, kamu ada anak-anak Bangga dia Quran kata Latul amwalukum kamu ada anak, kamu ada bisnes, kamu ada itu tapi kamu tu dengan anak, dengan harta, dengan hidup kamu kamu dah tak ingat kepada Tuhan tapi datang hari raya, kita pakai sampil, pakai songkok kita yang awal, kita buat ketupat kita buat rumah terbuka kita bertakbir raya kita menyatakan ini kehidupan kita bila sampai di hadapan Tuhan, kamu tidak ada macam kita pergi depan bank city bank tadi dia kata buku ada lah duit tak ada Nabi SAW alaihi wasallam dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha hadis Bukhari hadis Muslim Nabi kata man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad beramallah kamu penat tapi kamu tak ikut aku Nabi kata rad ditolak di sisi Allah kita berbangga kita dah buat kita dah buat kita dah buat kita dah buat, kita dah buat. Daripada itu kita takut bila baca ayat itu secara tadabbur. Tadabbur apa makna tadabbur? Kita lalu pada satu ayat kita berhenti dan memikirkan apa apa, apa bahasa moden dia kata konteks ayat itu dengan kita punya hidup. Apa yang dia nak bagi tahu? Di belakang ayat tadabbur, di ujung ayat itu apa dia nak bagi tahu? Alif lam mim. Kita berhentisah. Banyak tafsiran ulama tafsir tentang makna alif lam mim tapi satu pun tidak ada yang sahih. Satu pun tidak ada yang kuat Akhirnya kita kata Allahu a'alam bimuradi Allah yang tahu maknanya. Ya, Apa dia tadabur? Tadaburnya ialah Quran ini Adalah kalam Tuhan Tadaburnya ialah Quran itu adalah Wahyu ilahi Yang kita tak boleh pandai-pandai Beri makna dia, tidak boleh Bagaimana nak faham? Bagaimana nak reti? Kena melihat kepada Rasulullah Kutusan Allah Lepas itu disebut Rasulullah Kita berhenti isat Tadabur Kenapa kalimah Rasul Di belakangnya diletak Allah Rasulullah Kerana sifat perkataan itu Bila disandarkan kalimah itu kepada Allah Untuk menunjukkan ke, keagungan Kemuliaan kalimah itu Yang Quran sebut kepada kita Nakata Allah Tentang unta Allah Naqahat Allah kepada unta Allah. Nabi mana? Nabi Salih eh? Nabi Saleh dapat unta yang dia pesan pada kaum dia jangan dok kacau. Umat Nabi Allah Saleh ni otak ba bagus sikit. Otak tu maju ke depan. Kita daripada kita dok pi perah unta ni, dok perah dapat susu, apa salahnya kita potong perut dia, ambil wayar dia keluar terus. Eh? Lagi banyak susu. Dok perah, dok perah, otak baguslah. Eh? Otak, umat dua orang yang otak. Is... Nabi api ke dia? Jangan kacau dia. Dia itu nakat Allah. Kenapa disandarkan nakah kepada Allah untuk menunjukkan kemuliaan unta itu? Unta ni ada kemuliaan. Jangan kacau dia. Allah yang bagi susu kat ke dia. Kenapa kamu nak sembelih dia? Mereka sembelih-sembelih hilanglah kemuliaan. Mereka dibalak oleh Tuhan bila kita sebut Asyhadu anna Muhammadar rasulullah berhenti saya rasul mana? rasul Allah takde bur sebentar rasul Allah ya muhammad utusan Allah utusan Allah muhammad utusan Allah ya Allah yang mana? rabbul alamin. ni kita dah sembah dah rokok eh kalau begitu dia bukan orang kecil dia orang besar perkataan siapakah yang boleh naik setinggi perkataan dia? Ibadat siapakah yang boleh naik setinggi ibadat dia? Siapakah yang lebih tahu tentang Tuhan? Lebih daripada dia? Beragamakah kita kalau kita tidak ikut dia? Itu Rasulullah. Kalimah Rasul disandarkan kepada Allah. Agama Islam ini agama terlalu besar. Perkataannya pun dah besar, ya khuan. Maka kita nak tengok sikit sebanyak tajuk yang ada dalam agama besar kita ini. Taubat taubat. Dulu ikhwan dalam Quran cerita kepada kita tentang bagaimana taubat Bani Israel. Allahu Akbar. Tentang Nabi Allah Musa alaihi salam kan dengan apa? a uh, lembu, lembu tu warna dia besar mana kan gitu. Qalu du' lana rabbaka yubayyin lana Teranglah dekat kami macam mana lembu kami nak sembelih ni. Tanyalah ma launuha warna apa, habak lembu itu lembu apa lembu duduk saja ke, buat ajar ke tanya pula berapa pikir otak bagus otak bagus, ini nikmat Tuhan tapi digunakan ke arah yang tak bagus itu kufur nama dia akhirnya kena tobat. Allah cerita dalam al Baqarah betapa dahsyatnya tobat mereka tak semudah itu Bani Israel kalau mereka nak menunaikan ibadah tiba-tiba kain mereka tu terkena sedikitlah kita kata setitik najis, percikkan najis. Dia tak boleh basuh dia kena gunting tempat tu. Dia kena gunting buang. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Nabi kata ad-dinu yusrun dalam hadis Bukhari. Agama tu mudah. Quran kata ma ja'alallahu fid-din min haraj. Allah tak buat benda sukar dalam agama untuk kita. Tuhan tak buat sukar. Maka Al Hafiz Imam Ibnu Hajar Asqalani salah satu benda yang dia cerita dalam kitab dia Fathul Bari di bawah tajuk hadis ini ad-dinu yusrun agama itu mudah. Dia kata di antara benda mudahnya Tuhan bagi pada kita adalah babu tawbah, bab taubat, bab taubat. Bab taubat Berapa banyak dosa dan kesalahan kita buat akan diampun oleh Allah dengan taubat. Terlampau mudah sangat buat taubat. Persetui ikhwan satu satu prinsip yang kita belajar dalam maqasid syariah. Dalam maksud daripada agama tu disyari'atkan kepada kita oleh Allah. Salah satu maqasid syariah kita belajarnya ialah Tuhan tak akan bagi susah benda yang menjadi kewajipan pada kita benda tu wajib kita buat tiba-tiba Tuhan tekan kita jadi susah tak mungkin dia wajib tiba-tiba jadi susah Lecehlah. orang utara kata leceh leceh ni macam mana kalau buat aku leh subuh sampai tujuh setengah tak berhenti lagi itu leceh <g pilis> kalau lah kalau saja bang, kalau leceh leceh ni satu leceh hancur aku buat benda tu macam saya ingat dulu orang kampung kan orang tua-tua kampung duduk berkelai sama mereka mereka tak ada kerja apa main mendam, bomkok, tapang berkelai tipu kan tipu kadang dengan Bak Doremi kan mereka nak pergi rumah Komeng nak pergi tangkap Komeng dalam duduk berkelai tu dan main judi lagi dia kata tengok main judi pun tipu juga main pun tipu juga tipu macam mana kak kawan tu masuk aji orang tak hang tipu hang tipu hang tipu hang tipu dah jangan main-main dia kata kita tak leh tipu tipu kafir ah oh. nasi orang totoh dulu tengah-tengah duk main dam tu orang bang orang bang hak deni yang kata pada kawan tu hang jangan tipu hang jangan jaga tipu kafir oh, orang tipu dia tu tak kata tadi tu sengat bila orang bang itu bontis orang bang kita nak kena pergi sembayang, oh dia takut tak ada sembayang dah hang kata aku kapiak <laughs> aku nak sembayang baru kapiak eh, dia kata berdosa, alah macam mana pula aku berdosa ha, hang kata aku kapiak aku kapiak dah, macam mana aku nak sembayang orang kapiak Tuhan tak terima, tak sembayang pula berdosa, alah macam mana hang ni betul-betul aku ni macam mana cerita mindam <laughs> mindam ni moral of story tu apa dia, bukan bat tobat tu moral of story dia kalau satu benda tu kita kata hang kena buat lepas tu kita kata hang kalau buat tak terima hang kena buat tapi syarat dia begitu ketat dia tak mungkin benda tu jadi benda penting dalam Islam kalau susah benda itu ikhwan. syahadah syahadah benda senang tauhid tauhid dia tak boleh susah pasal dia nak dipakai hari-hari mana boleh susah kalau susah bermakna ada teknik tak kena kita faham tauhid pasal dia benda asas seluruhnya habitat a'maluhum kata Quran seluruhnya akan rosak kalau tauhid kita rosak maka mesti tauhid ni satu benda yang mudah dapat difaham pasal tu dalam sirah kita akan tengok bila Nabi kata uqatilun nas hatta yakulu la ilaha illallah aku perang dengan manusia sampai dia berkata la ilaha illallah datang satu arab bedui dia kata yuharibukal yuharibukal muluk wal ajam. dia kata Muhammad kalau la ilaha illallah lah yang hang bawa hang akan diperangi oleh raja-raja dan orang ajam arab dan ajam ini bedui ikhwan bukan pergi buat master mana-mana universiti tapi kerana la ilaha illallah tu dapat difahami dapat digertikan pasal tu kata apa kata Najashi ketika uh, rombongan yang pertama nak sahabat pergi ke Habsyah Habsyah baru ni kena apa? kena banjir ke? Ya? Yang keluar berita baru ni. Kemarau ke? Dah buculah. Subuh-subuh tak apa lambat, lambat sikit. Loading dia tu slow. Habsyah habis cerita semua Ceritalah kepada aku tentang Muhammad. Bila Jaafar bin Abi Talib cerita pasal Nabi Muhammad. Akhirnya di ujung hadis itu. Kata Najashi, Kalau Allah subhanahu wa ta'ala temukan aku dengan Muhammad. Aku akan basuh tapak kaki dia. Untuk menunjukkan kemuliaan Nabi. Ini orang yang tidak berdusta. Ajaran dia sama dengan Isa. Anak kepada Maryam kalau aku jumpa dia, dan kalau sekarang aku boleh pergi, tidak kerana aku bimbang keadaan negeri aku dan kaum aku yang tak tahu apa-apa akan aku pergi ke Madinah, akan aku cuci tapak kaki dia menunjukkan betapa mulia ha, kerana itu, ikhwatul iman kita saja nak ambil tahu satu dua bab macam ni, saja-saja bersantai bersantai, bukan ada apa-apa ha, bab ni jangan jangan jadi bab yang apa berat sangat kan dia tak ada apa-apa sambil kita dengar antum bagi bersantai boleh lena mangkit balik itu nama dia bersantai kalau dengar sampai tak lena itu heavy metal bagi dia biasa-biasa dia bukan tajuk besar-besar kan dia bukan bajet 2016 dia satu tajuk biasa-biasa awak kena bertaubat tiba-tiba susah syarat bertaubat habis saya nak bertaubat macam mana Awak kata susah Susah awak jangan main-main Taubat ni awak jangan main-main Sekali awak bertaubat Awak dah tak boleh berunduk Allah Apa ni? Sekali bertaubat tak boleh berunduk Ni nak pergi mana ni? Bagaimana hadis-hadis menceritakan Quran menceritakan kepada kita Tentang orang yang orang yang bersalah dan bertaubat Waladzina izah fa'aloo fahishatan well auzalamoo Anfusahum zakarullah Zakarullaha fastagfaroo li zulubihim وَمَنْ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَّا illallah. Quran kata begitu tentang orang yang melakukan fahishah orang ini fahishah fa'alu dia telah melakukan kezaliman pada diri dia dan dia melakukan fahishah benda-benda keji benda-benda yang memang menjatuhkan maruah dia Zakarullah dia teringat kepada Allah dia bertawbah kepada Allah Allah kata وَمَنْ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَّا illallah. pergi tanya macam ni punya silap hari ni silap, besok buat balik hari ni taubat, besok buat balik lagu ni punya silap siapakah yang sanggup mengampun kesalahan hamba macam ni kalau bukan hanya Allah ya, dia kata laman dalam hadis Nabi ceritakan orang tu bertaubat dah kerana kerana kita kata ombak, ombak maksiat ni kuat, boom kenal dia dengan ombak tu tersadai dia di persada pantai maksiat. Astagfurlah alazim. Cuma aku ni dia bertaubat pula, Tuhan terima pula. Bukan kita merancang tapi kehidupan ikhwan. Ombak terlambat berbesar, dulu ombak rindu. Besar ombak dia, boom kata terkenah kita dengan maksiat. Ah kita tengok apakah agama beri kepada kita? Ikhwatul iman muka surat daripada muka surat 11 sampai muka surat uh, 16 itu hanya satu mukadimah daripada tuan uh, penulis kita dia bagi pada kita suatu mukadimah maka saya terus kepada bab yang pertama iaitu bab yang pertama muka surat 17 dia mukadimah saja. Ancam mukadimah dia uh, satu mukadimah. Saya terus pada bab yang pertama, Iaitu perintah untuk bertaubat. Perintah untuk bertaubat. Allah Subhanahuwataala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk bertaubat. Kerana taubat merupakan jalan kebahagiaan, jalan menuju syurga, pembersihan hati, penghapusan dosa, dan menjadi sebab berkeridaan Allah Subhanahuwataala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya ayyuhal ladhina amanu tuubu ila Allahi tawbatan nasuha Hai orang-orang yang beriman Bertawba'lah kamu Bertawba'lah kepada Allah dengan tawbat yang benar Ia'ni tawbat yang ikhlas Itu satu ayat Ayat lain Watubu ila Allahi jami'a Ayyuhal mu'minuna la'alakum tuflihun dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah hai orang-orang yang beriman agar kamu beruntung. Anda cuba tengok antah ayat itu mula berubah. Yang pertama Allah kata tubu ilallahi taubatan nasuha. Satu. Yang kedua Allah kata a tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'alakum tuflihun. Allah kata taubat, Allah ajak kita cuba lagu mana dengan taubatan nasuha. Nanti dalam tafsir kita tengok perkataan Umar Al-Khattab taubatan nasuha taubat yang datang daripada hati awak jaga kalau awak tak taubat ni duk isyak abit kan isyak lah kadang-kadang nak masuk minang anak-anak cik eh? nak anak-anak cik -anak berhenti bang aku tak terima dengar-dengar astagfirullahaladzim taubat dia bukan daripada hati perut dia tak mai dia bukan daripada kita kata apa, sentuhan jiwa yang, menam, yang hidayah Tuhan masuk dalam hati yang hati perut dia nampak betapa dosa itu menghalang dia berhubung dengan Tuhan bukan daripada hati bukan daripada perasaan dia betapa terhalang dia mendapat syafaat Nabi di hari akhirat betapa lama dia kena duduk dalam neraka sampai dosa dia nak, di, nak ditebuskan oleh Allah takut itu bukan daripada takut tu tapi kerana ugutan-ugutan ini maka dia pun tukar asa uniform dia maka dia tidak termasuk dalam taubatan nasuah pasal itu di kalangan imam-imam dahulu seperti imam ibn Qaim mereka ada tulis bab tentang taubat dia bagi beza di antara orang yang meninggalkan dosa dengan orang yang bertaubat dia ni tinggal dosa, dia tak buat dosa pasal apa? pasal sebab-sebab lah kerana dia tua, dia tak larat tapi dia punya cita-cita dia dia kata eh ada kata pakcik pun kalau larat nak juga tapi tengok dia tak buat pun pasal apa dia tak buat pasal umur dia dia jadi macam pameon kena pameon dia dapat slot jin tu kan <tuh> dia buang habis songkok-songkok dia tadi dia pegang tasbeh pameon hmm. jadi orang yang bercoba ni kepada ikhwan tak, dia bukan kerana ancaman Bukan doktor kata awak Jaga baik, -baik tinggi, awak Tinggal 6 bulan lagi tau Dengar-dengar Yang Tuhan doktor kata Setiap yang bernyawa akan mati Dia tak takut Doktor kata 6 bulan Dan, Dan dia Oh, oh Dia duduk buat dagu laik ke kepala Dia buat dengan baik Hindu Dia nampak sejadah 6 Nam bulan dia kata Dia nampak dah nak pergi Mekah Dia jiwa tu, Quran kata pada kita setiap yang bernyawa akan mati dan Quran tak abang hari, tak abang jam tak abang tahun, nak abang kata senangnya kita mati memang tu doktor pakar kata awak, awak, awak, awak lama dah jantung pun dah lurus sebelah dah kami semak-semak jantung tinggal sebelah dia jadi macam Nabi belah bulan lagi sebelah tu hilang dimakan oleh asap dia dengar-dengar, dia terkejut oh oh my god oh saya kena buat U-turn Mungkin dia tak buat dosa Masa tu diberi pahala jugalah Tetapi Innamal a'malu bin niat Manusia meninggalkan satu benda memerlukan niat yang bersih kepada Tuhan Orang yang bertaubat bertawabat dia, dia akan cerita syar, Anda tengok syarat-syarat taubat Dia benak-benak nasuha Dia benak-benak satu keikhlasan Allah SWT kata kepada kita dalam ayat ini La tuflihun. Kamu taubat, kamu akan melihat keuntungan Kamu akan lihat kejayaan Kamu akan rasa nikmat tu. Rasulullah SAW juga memerintahkan umatnya selalu Bertobat kepada Allah SWT Bahkan beliau mencontohkan kepada umatnya Bahawa beliau bertobat sebanyak 100 kali dalam sehari 100 kali dalam sehari ya Quran Pasal itu, kalau ungkapan istighfar itu jadi satu ungkapan yang susah ya kuan, macam mana kita nak sebut saya pengalaman saya tengok orang Arab tak boleh baca Quran tak boleh baca Quran kan saya jalan dengan sahabat saya tu Qari, dia suruh kawan tu baca Quran orang Malaysia kan sedap Qari dia baca Quran, Arab tu oh, dia gali dengar dia bagi as krim cuma kadang-kadang dia baca Quran nanti ada tengok dalam bak-bak kita duk baca al Nawawi sebut dalam al azkar dalam bak-fatihah him tu boleh baca hum dia kata sebahagian lidah dia begitu lahan dia tu terlampau dia tak disebut hum him disebut hum tu pengalaman saya tengok jadi kita hak diri orang Melayu ni kita orang Melayu belalah kita saya hadir mak mamak ni kan kita tengoklah kita jadi lah, ada kata Arab sampai macam ni ada iqra ya, ya subhanallah ikhwan ya nabi perkenalkan istighfar lepas solat terlalu mudah untuk kita sebut astagfirullah baginda orang arab baginda boleh baginda boleh boleh karang kalimah-kalimah bertaubat kepada tuhan lebih daripada kita tapi baginda pilih untuk umat yang paling senang umat sebut tak makan masa yang panjang astagfirullah astagfirullah astagfirullah kalimah sependek itu dia gambar betapa kita disuruh sangat bertawabat, ucap kalimah istighfar dan yang kedua menunjukkan betapa sukanya Tuhan dengan kalimah ni sampai dia bagi paling mudah kat kita kalau Tuhan benci pada kita dia nanti buat paling sulit untuk idah kita sebut kita orang Melayu pi belajar bahasa Jerman, pi belajar bahasa Uruguay belajar bahasa Uruguay belajar bahasa Poland hmm. Hmm. sangat main-main dia bunyi bukan bunyi di sini Bunyi di sini Bukan bonggol Bonggol Dia bunyi di sini Payah ya kawan Kita kata apa lah punya bahasa Abah ni Ya Tuhan boleh mencipta bahasa sukar Seolah-olah menghalang kita bertawabat Tak Inna Allah yuhibu tawabina wa yuhibu al dalam Dalam al Baqarah Allah sangat-sangat suka pada orang yang bertaubat dan orang yang membersihkan diri dia orang bersih ni Tuhan suka dari satu bab taubat adalah bab yang Tuhan suka kan dalam hadis Nabi cerita tentang satu orang tersilap cakap kan boleh ingat lagi hadis tu hilang untar dia tengah jalan kan Allah dengan bekal minum apalah dia semua duk ada atas tu dengan rokok vip semua duk dah atas tu jaga-jaga hilang aha kacau kacau pening kepala lari sana lari sini cari untar dia sandak ada di bawah pokok dengan menangis semua dia buka-buka mata dia untar ada depan punya seronok lah dia sujud kepada Tuhan seronok lah sampai tersilap cakap dia kata Allahumma anta abdi wa anna rabu dia kata Tuhan hang lah hamba aku aku lah Tuhan hang tersilap pasal hebat, Aisyadul Farah terlalu berceronok Nabi kata Allah SWT lebih seronok daripada kawan tu. kalau hamba dah bertaubat bagaimana mungkin Tuhan sempitkan pintu taubat kalau itu bab yang paling Tuhan suka lebih luah dia daripada pintu timur ke barat pintu taubat lebih luah tapi kalau seluas itu manusia mengambil masa yang panjang sampai hari maklikal maut nak ambilnya wariah dia dia tak bertobat juga bermakna satu orang ni memang tak mempedulikan rahmat dan keampunan Tuhan maka Tuhan akan ajak dia di hari akhirat pun demikian antum tengok pun demikian selagi dia muslim kita ada semayah-mayat kita ada doa orang hidup pada orang mati yang tidak terhalang tetapi semuanya itu bergantung kepada limpah kurnia Tuhan kalau Tuhan terima, dia dapat. Kalau Tuhan tak terima, dia kena azab. Yang saya nak katakan itu, bahawa taubat tak boleh susah, tak boleh susah. Pasal dia satu benda yang wajib. Nabi ajak kepada kita. Nabi kata ayuhan nas. Nabi kata ya ayuhan nas. Tubu ilallah fa ini atubu fil yom miiat maratin. Ini hadis Imam Muslim. Nabi kata hai manusia taubatlah kalian kepada Allah minta ampun kepadanya kerana sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah sebanyak 100 kali dalam sehari. Dengan sependek itu astagfirullah astagfirullah astagfirullah. Antum apa kelebihan taubat ni? Antum cuba baca dalam surah dalam surah Nuh. Ikuti surah Nuh. Di situ antum akan tengok Umat Nabi Allah Nuh datang kepada Nuh mengadu masalah kehidupan. Nabi Allah Nuh tak tahu nak kata apa kepada Allah wahyukan kepada Nuh suruh mereka beristighfar kepada Allah. Allah suruh mereka beristighfar. Dan kemudian Allah tunjukkan ajaiban istighfar yang disertakan dengan cawabat ini. Quran kata tiga perkara. Yang pertama hujan yang lama tak turun akan turun balik. Yang kedua, tanam tanamannya rosak, hartanya rosak, Tuhan akan pulihkan balik. Dan yang ketiga, anak yang tak ada, Tuhan akan bagi balik. Masya-Allah, istighfar. Istighfar. Nanti kita akan katakanlah hadis sahih dan hadis-hadis dhaif. Hadis-hadis dhaif yang menjadi penguat kepada hadis-hadis sahih, dia menceritakan kelebihan istighfar. Istighfarnya satu keajaiban yang besar Yang dipakai oleh para-para rasul Sebelum daripada Nabi Muhammad Saja-saja ya khuan Astaghfirullah Astaghfirullah Astaghfirullah Bila kita boleh buat Di mana-mana kita boleh buat Sambil berjalan bawa kereta Tambah kita dengar bajet baru ni Astaghfirullah Astaghfirullah Astaghfirullah Astaghfirullah hmm. Subhanallah Ikhwan ya khuan Ajaib Sampai tak ada anak Itu yang bagi anak Itu bayang saya sampai di Jabal Uhud. Sampai di Jabal Uhud. Saya ingat lagi masa duduk dalam bah. Eh. Sampai di Jabal Uhud. Saya punya duduk fikirlah. Orang akan tanya kepada saya. Ustaz bukit memanah tak mana? Ha, saya duduk bayang lagu tu lah. Ustaz bukit memanah yang mana? Uhud yang mana? Saya punya duduk bayang. Tiba-tiba saya turun daripada bah tu. Ramai turun. Orang duduk menegar keliling tu kan? Tiba, tiba tanya kat saya. Mula sekali Ustaz. Buah zuriat yang mana? Buah zuriat saya pun tak cao buah zuriat zuriat keturunan saya cao lah buah zuriat saya kata baru ni saya kata apa dia buah zuriat tu dia kata buah zuriat ni dia besar-besar macam buah gedebak lepas dia besar-besar sikit ni dia pun ni kahwin lama dia pun pesan, dia kata ada jual ke Uhud tak ada anak kata beli buah zuriat tu insya Allah makan ada anak <laughs> kelakar kelakar <laughs> ialah betul lah, makanlah buah zuriat ke buah apa ke, amat ke darah bila. jangan sampai tercekik, sudah Quran kata istighfar istighfar tak tolak do ubat-ubat doktor pergi mengurut ke apa ke, lebih kurang kan betul, betul, betul abahal tak mana-mana ke, betul lah tapi Quran kata istighfar dalam surah, no, akan dikembalikan harta, akan dicurunkan hujan akan diberi anak-anak Maka tinggal lagi zalikal kitabu la raiba fihi Jauh mana kita yakin dan tidak ragu dengan ayat ini? Jauh mana? Saya tak sebutkan surah ayat apa daripada surah Nuh nanti antum balik sebagai satu homework. Sebelum nak landing sedikit lagi kan, tengok sikit. Terbaca. Hasan Basri pun ulang benda yang sama dalam tafsir Qurtubi kita tengok Hasan Basri pun sama bila orang datang pada Hassan Basri mengadu masalah anak tak ada mengadu masalah macam mana sempitlah hidup ni ruang-ruang pekerjaan tak ada hujan lama tak turun semua orang datang Hassan Basri kata istighfar istighfar orang yang duduk dekat dengan Hassan Basri anak murid dia kata dia kata syekh semua datang kepada kamu semua datang kepada kamu dengan soalan berbagai-bagai kamu jawab istighfar awak arini tuhanim Malesh jawab juga Tuhan ni macam mana? O tak larat nak jawab juga Magrin ke hari ni? Hassan Basri kata, aku nak jawab apa? Kalau Quran kata kepada aku dalam surah Nuh macam tu? Kalau Nuh sebagai Rasul jawab lagu tu? Aku ni umat, aku nak jawab apa? Masya Allah, istighfar Nabi kata satu hari seratus kali. Insan yang cukup. Suci hati. satu kali. Setiap anak Adam pasti pernah berdosa dan terbaik dari kadangan mereka adalah yang bertaubat kepada Allah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu Adam khata wa khairul khattaa'in at-tawwabun. Hadini haddi Hasan riwayat at-Tirmizi, hadis Anas bin Malik. Setiap anak Adam adalah bersalah dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang bertaubat. Di tengah-tengah anak Adam hak buat salah ni, Nabi kata ada orang buat salah tapi bagoi yang tidak meninggal dan merupakan Tuhan dia. Pasal tu dalam bab taubat bila kita kata ya Allah ampunkanlah dosa aku, ampun dosa aku. Kita akan tengok hadis at-Tirmizi nanti, Nabi kata Allah Taala berfirman, lihat hamba aku, dia buat dosa, tiba-tiba dia sedar ada Tuhan yang sanggup mengampun dosa dia dan dia panggil Tuhan dia. Allah kata wahai malaikat saksikalah kerana dia panggil daripada hati dia yang bersih akan kuampurkan dosa dia sebanyak buih di langit sebanyak buih di laut masya-Allah ikhwan ya sesedikit tidak ada orang boleh menghalang kita daripada bertaubat dan taubat bukan urusan kita dengan manusia urusan kita dengan Tuhan cuma Tuhan telah mewahyukan kepada nabi syarat-syarat taubat itu Allah yang buat bukan kita yang buat pasal kita akan tengok Begitu banyak daripada kaum muslimin yang enggan untuk bertaubat kerana memandang remeh perbuatan dosa dan maksiat. Padahal apabila kita mentadabburi al-Quran dan as-sunnah, Al maka kita akan mendapati begitu banyak kaum yang diazab oleh Allah jalla wa dengan azab yang pedih disebabkan dosa dan maksiat yang mereka perbuat. Bukankah dosa yang menyebabkan umat Nabi Nuh alaihi salam ditenggelamkan oleh air bah setinggi puncak gunung? Ayat Abah datang kepada umat Nabi Nuh Setinggi puncak gunung Kemudian menjadi khilahlah para ulama Ayat Abah itu satu alam ke Kampung Nabi Nuh sajakah Yang itu ada bincang para ulama Tapi yang kita cakap Ayat Abah melanda Di zaman Nabi Allah Nuh Setinggi setinggi gunung Bukankah dosa telah menyebabkan Allah mengirim angin putus beliung kepada kaum Ma'at Hingga mayat mereka bertibaran Di permukaan bumi Seperti pangkal-pangkal pohon korma yang lapuk Bukankah dosanya menyebabkan Allah mengirimkan suara suara guruh yang menggegarkan di kepala kaum Samud hingga jantung-jantung mereka putus dari pengikatnya dan mereka semua binasa? <tuh> tu di antara ya apa? Harun Yahya yang kan dia buat dia punya tu sendirilah berjumpa dengan mayat-mayat yang berumur beribu tahun yang kehairanan bagaimana jantung mereka tu jatuh daripada badan dia duduk di dalam tapi jatuh ke bawah pecah gegendang selenga dia apakah yang dia dengar sampai jantung dia tu bop jatuh ke bawah kita tak ada sakit jantung jantung dok tak terjadi juga tak pernah doktor terujut tu Allahuakbar tuan jantung jatuh ke pinggang perut ada tak lagi tak lagi, doktor jantung pun nanti heran hang darah apa lah tapi jantung hang jatuh menyentuh tak ada macam mana pun kita takat jantung berlubang jantung selor itu saja tak pun jatuh ke bawah putus apanya mereka dengar dan mata depa lihat ibnu qayyim dalam kitab dia adab wadaw dia kata kesemua ini tidak ada jawapan mereka satu sahaja kerana dosa wa kullan akhazna bizanbihim kesemua itu telah kami ambil tindakan kerana dosa mereka dalam surah Al-Ankabut bukankah dosa menyebabkan diangkatnya tanah Hunain kaum Nabi Luthan alaihi salam kemudian tanah tersebut dibalik beserta penghuninya yang semula di atas menjadi ke bawah hingga mereka semua binasa lantas tanah yang telah terbalik tersebut dihujani oleh batu-batu daripada langit apa masalah kaum Nabi Allah Luthan apa hari ni dia panggil apa uh, dead sea eh ha? dead sea بحر الميت apa laut mati tu dia garam dia besak-besak meja ni garam dia besak-besak meja lagu ni saya tengok orang mai orang orang orang putih mai dia nanti bawa pelampung kan dia dia nanti duduk lah dalam laut tu Ha, orang Melayu mai pulak ambil botol aku ni cik duduk ayak pulak balik dia pun kata bagus untuk penyakit kulit Ha, <laughs> kacau cik <laughs> kampung tu kena laknat <laughs> apa yang bagus untuk penyakit kulit kena laknat dia duduk di pinggir bukit kan kita duduk jalan dengan rita tu pun seriau duduk tengok memang ayak dia kita buat telidah dia macam ada karen sikit kan dia. apa dalam riwayat kata kampung-kampung yang pernah kena laknat kita jalan Nabi suruh jalan dengan cunduk dan menangis tempat-tempat yang kena pernah laknat kerana takut kemurkaan Tuhan itu kita takut dia buat ambil botol seorang satu ambil botol seorang satu sampai ke airport Malaysia kau tahu tak ustaz saya ada botol kecil satu ustaz ambil hari tu saya tak ambil hari <laughs> kita tak mau nak buat apa <laughs> dia buat roti sorai tak apa <tik> Apa maksud fa'manus ambil garam tu kata katuk, -katuk pijui yang Quran suruh tu fa'tabiru ya ulil albaq kita tak ambil. Kita everything what we say what we see semua kita make money. Ya kan? Okay? money maker kita ni. Tengok jadi duit. Oh ni bagus ni. Ini bagus ni jadi duit. <tik> kita berniaga. <tik> Had sunah nabi dalam bab tu kita terlupa ikhwan. Ya, ini satu bab yang kita mesti bertaubat bab apa bertaubat kerana meninggalkan petunjuk Nabi Muhammad. Bukan kata orang berzina, orang minum arak, orang yang pecah amanah makan rasuah, satu bab iaitu bab kita kena tahu seluruh ibadat ini ada syaratnya. Bab berzina ni kita tak terlibatlah insya-Allah ikhwan. Ya bab zalim orang ni kita tak terlibatlah insya-Allah. Ba api orang ni naudzubillah lah kita tak terlibat lah. Orang buat kita lagi adalah. Kita sengat aje. Kita selactak dok mengaji ni. Dulu kita siapa? Dulu jangan ceritalah. Buka balik buku dulu. Ho, ho, ho. Jangan main. Berming. Jangan memingkatlah komen. Area ni kita jaga. Kita masuk-masuk kita pengudu kampung ni. Siapa nak lintas kampung ni kena permisi dengan kita. Dululah, dulu, lah. dulu kita jalan dulu bukan kata tasbeh pistol sebelah-sebelah macam jolabu oh orang tak kenal kita dulu gambar pun tak ada orang tak ada ambil lagi okay. tinggailah semua dululah cerita lah lah cantik Alhamdulillah lah dah, dah buat ibadat satu bab yang kita kena perhati tetaplah taubat tu ada pada kita ibadat yang sedang kita teroka ini kita ikut cara siapa Allah hantar Rasulullah ke kita, Allah hantar Allah bagi dia naik sampai ke langit nak ajak dia semayang Allah sendiri ajak Nabi semayang dan Nabi turun mereka ke bumi, dia lah Bukhari datang orang sebelah uh, sebelah Badawi sana yang duduk 21 hari dengan Nabi cukup 21 hari Nabi tengok mereka ni dah jadi merepek dah mula bercakap seorang-seorang. zaman hari ni tak ada telefon Tengok pokok kurma nampak macam anak, panggil anak dia, abang mai sini ke? Ah ha, nabi kata hamba dah rindu pada keluarga hamba. Nabi kata 21 hari cukup dah belajar, balik bang. Aku tak mau tengok dah muka hamba, hamba balik. Masa depa nak balik, nabi pesan sepatah. Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli. 21 hari hamba duk dengar aku, nabi kata hamba tengok apa yang aku ajak. Satu benda aku nak pesan benda apa? Balik ke kampung hamba. Hampa ajak dia pasal sembahyang macam hampa tengok aku sembahyang. Maka bab yang besar ada di situ ikhwan, umat mesti bertaubat daripada segala ibadahnya umat lakukan yang tidak mengikut petunjuk Rasulullah. Ini kerana tujuan dan maksud perutusan Rasul itu untuk dicontohi dan diceladani. Ayat 21 daripada surah Al Ahzab. Laqad kana lakum Fi Rasulullahi uswatun hasana, uswatun hasana. Dia bukan contoh biasa, dia supreme. In bahasa what we say, supreme, supreme court. Maklum dia semua court rendah, betul tak? Dia paling tinggi, dia paling tinggi, paling tinggi, paling terbaik, paling dikasihi. Paling warak Paling salih Paling alim Paling takut Paling taqwa Siapa? Huwa Rasulullah Hebat baginda SAW Dalam hadir Bukhari Sampai perangkat Nabi lalu Ke satu kubur Kedua kubur Nabi boleh tahu mereka kena azab. Dan sepatah Nabi kata Kalau hampa dengar Macam mana aku dengar hampa pengsan Nabi kata. Tidak ada manusia Boleh dengar alam ghaib Malaikan dia seorang dalam surah Jim Allah bagi tahu kenapa? Kerana dia rasul di sisi Allah. Maka manusia kena bertawaf kepada Allah. Dakwaan-dakwaan -da yang Nabi tak benarkan kita dakwa, kita dakwa kita celah. Pasal itu Araf, wal Kahin, Peramal dan Bomo ni Nabi kita tempat mereka dalam neraka. Mereka kufur kepada Allah. Mereka boleh ramal Raf araf. Ar Mereka ramal Benda yang belum jadi lagi Tengok kecara kening awak ni Umar tengah awak tak kekai Ramal orang nak cerai? Taubatlah kepada Allah Taubatlah kepada Allah Semua Apa yang orang bagi petua pada kita Jangan mengifat Semua kita kena sandal kepada Rasulullah SAW Bukankah dosa ia menyebabkan dikirimnya awan azab menggulung-gulung kepada kaum Nabi Shu'ayb alaihi salam hingga tiba hingga tiba hingga saat tiba di atas kepala mereka awan tersebut menurunkan hujan api yang menyala-nyala bukankah dosa menyebabkan Firaun dan kaumnya dicenggelamkan di dasar laut bukankah dosanya menyebabkan terbenamnya karun beserta harta tempat tinggal dan keluarganya bukankah dosanya menyebabkan kaum Yasin dari awal hingga akhir dibinasakan melalui suara suara guruh yang mengegarkan kaum Yasin ni itulah wadrib lahum tu dalam surah Yasin ja amin aqsal madinati rajulin ya tiga nabi mai tiga-tiga dia pun bunuh datanglah rajul min aqsal madinah satu orang lelaki lari pun temengah mengah pertahan jangan duk bunuh depan Nabi Rasulullah depan utusan Allah apa kau dia buat kawan dia pun dia balun ani uh, imam qurtubi dalam tak bersedia dia kata ini apa habibun najar qurtubi bagi nama kawannya kena balun ni Habibun Najjar. Dia datang ni bukan apa-apa. Dia datang nak beritahu buat buat apa depan depan Rasulullah, dia pun cerita daripada Allah. Kaum dia kata, rasul ke siapa mai habaq lagu lain macam mak bapak kami habaq, kami bagi. Dua matif azzana bisalis. Allah kata kami hantar nombor 3. Nombor 3 pun dia buat. Datang ja wa mi, wa, wa jaa min aqsal madinati Jangan buat dia kata ni kaum Rasulullah ni. Orang oh, hendak pertahan dia, orang oh, gang dia, hmm, dia pukul kawan tu. Mati pula kawan tu. Maka depa dipanggil As-habul Yasin. Nama kampung tak tahu. Quran sebut karya saja satu negeri. Hamka dalam buku dia, Hamka kata mungkin negeri dia nama Pompei Satu negeri hilang daripada peta dunia. Wallahu taala alam. Kerana Quran tak beritahu nama, kita pun tak tahu nak beritahu nama. Kita follow cara Quran. Pasal apa dia patut Tuhan bagi binasa? Kerana dosa besar dia buat, dia membunuh para Nabi. Dan bukankah dosa yang membinasakan generasi demi generasi datang setelah zaman Nabi Allah Nuh Salam, Ya'ni dengan berbagai hukuman hingga menghancurkan mereka dengan azab yang dahsyat. Seandainya engkau wahai saudaraku perhatikan baik-baik kisah demi kisah kaum tersebut Yang diazab dengan azab yang pedih Tentu engkau akan menjauhi perbuatan dosa dan maksiat Dan jangan sekali-kali engkau meremehkan perbuatan dosa dan maksiat Ini perkataan ini diambil daripada perkataan ibnu Qayyim dalam kitab dia Adda' wa'dawak Bagus kitab ini ya kawan, belilah Setelah quran kita baca lagu tu Adda' wa'dawak, ubat dan penyakit saya ada ingat ubat kecil mana ubatnya bukan <laughs> ubat jiwa merawat rapalah hidup ni kelalaian hidup ni rapalah apalah hidup kita ni rapalah antun tahu bila kita baca ya Quran kita akan terkejut ya Quran beberapa tempat dalam Quran dia akan bagi satu kejutan besar pada kita Quran kata tetap orang ada mata tak mau tengok, ada telinga tak mau dengar kan? Ada hati tak mau ni. Quran kata apa depa ni? Ulaika kal'an an'am. Depa macam mana binatang ternak? Binatang ternak ni ikhwan, is okay lah. anjing masuk dak binatang ternak? Geger pendek, khinzir masuk dak binatang ternak? Tak masuk binatang ternak ni adat yang kita cara cakap yang kita pakai buat korban tu awak panggihang macam lembu orang kata pada kita kan kita boleh jawab tak okey apa lembu tak dia buat baju kalau nak jawab lah okey apa lembu orang ambil perut lembu buat kabu okey apa lembu dapat kepala lembu tu bangla-bangla dia bakar dia sedut dengan stroh lagi dahsyat kulit kambing tu dia siap-siap kulit kambing dia bakak buang bulu-bulu dia dia potong layang-layang nipis macam kulit bawang dia goreng jadi keropok sedap. korang kata ulaika kalana'am depa dengan lembu yang depa jaga tu serupa. Bukan pada harakat binatang, nak habaq ke, ke, ke kepada sifat mata yang ada pada lembu, telinga yang ada pada lembu dan hati. Hang semelihlah kawan dia sebelah pun dia tidak ada iktibar. Tapi ikhwan satu tempat Allah tak sebut macam binatang Allah khitab satu binatang Allah panggil anjing. Siapa? Bukan pada semua orang, pada ulama. Masaluhum ka masalil kal dalam surah apa? Al Al-A'raf. Tuhan tak kata perumpamaan mereka macam binatang ternak. Quran kata sebiji macam seekor anjing. Siapa buat korban pakai anjing ikhwan? <tid> tak ada tak ada mamak panggil na'i na'i itu bukan nama orang anjing, na'i itu anjing jangan main-main kenapa? pasal apa? fansalah khaminha fa'atba'ahu syaitan fansalah khaminha dengan ilmu hidayah Tuhan bagi fansalah khaminha dia berpaling daripada rasul yang kami hantar fa'atba'ahu syaitan segeralah bertubi-tubi syaitan duduk di belakang dia Duduk di belakang dia Bagi semangat pada dia Jalan orang betul Betul Betul punya decision Yang buat Bila hang tak mau ikut Rasul Oh dah syabdu Baca Fansalah minha Fa'atbahhu syaitan Fa'kana Minal ghawin Perjalanan dia tu Quran kata Dia akan sesak Dia tak akan bertemu dengan aku Maka pasal tu Ibn Qayyim kata Bab taubat Yang kena sedar juga Adalah bab Apabila kita hidup Tidak mencintuhi Rasul Quran kata uswatun hasanah. Dalam 31, Ali Imran Quran kata apa? Qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau kamu ada hub kepada Allah, sayang, cinta. Kau mesti ikut aku, Nabi kata. Allah suruh kau ikut aku. Apa akan jadi? Yuhbibkumullah wa yaghfir lakum. Zunu Zunubakum Allah sayang kamu Dan dosa kamu akan diampun Macam mana Kau ikut Rasul Maka itu Bab yang kita kena bertobat Pasal itu Bila Apa pun dalam hidup kita Benda yang pertama Kita kena tanya Rasulullah macam mana Dan pasal Rasul Tak boleh bohong Kalau bohong Jadi hadir palsu Kalau jadi hadir palsu Satu tempat duduk Dalam neraka Make sure Pastikan betul Riwayat itu Sebab Rasulullah kata Inna kaziba Nabi kata innaka kaziba alayya laysa ka kadhibin ala ahad Berbohong padaku tak sama dengan bohong pada hampa. Ai ustaz katalah, wahai ustaz tak kata pun. Eh oh, awak dia betul 25 tak berhenti dia kata tujuh suku, wahai ustaz tak kata. pun pergi robot nak berhenti. Ustaz tadi bagi contoh saja. Apa eh, dia kata? Lah. Dia tu tak kata pun ialah memang berdosa tapi Nabi kata dosa tu dosa sama-sama hampa tak sama dengan aku sebab aku bercakap ini daripada wahyu kalau han kata aku kata bermakna hang telah make sure Tuhan yang buat wahyu kalau benda tu tak jadi han bohong pada Tuhan han berdosa besar tempat duduk han dalam neraka maka pasal tu kita pastikan benda-benda itu ikhwan supaya kita selamat maka itu satu bab yang kita kena tengok bab bertaubat. ikhwan Lepas ini, dia kata kecahwilah bahawa perbuatan dosa dan maksiat berpengaruh sangat buruk dalam diri kita, keluarga, harta, masyarakat. Oleh kerana itu, bersegera bertaubat kepada Allah sebelum terlambat. Dia hanya nak cerita ayat Quran suruh kita bertaubat. Untuk baca surah Tahrim, bagaimana Allah menyediakan syurga dan nur, cahaya di hari akhirat pada orang yang bertaubat. Dan bagaimana rentak Tuhan susun ayat itu. Lepas ini, baru kita akan tengok apa dia makna taubat. Saja baca bagi lambat Saja baca bagi lambat Kalau baca satu hari habis Orang, orang putih kata dia tak stim Dia tak maiz stim tu Kita nak warm up bersegit kan Bila lah mamak ni nak berhabis bang Saja-saja tak mau bagi habis Wahab buku ni bukan panjang muka surat pun 80 muka surat je <laughs> Baca betul-betul habis Kalau kita duduk dekat hotel tu Baca hmm, tak sampai sejam habis lah Tapi saja dia nak take tu dia ambil time, tengok kipas belah sana pusing dah, belah sini pusing sahaja tengok kan, bagi ralik sikit tengok sikit bab ni sebab bila sebut taubat, bab yang kita kena contoh Rasulullah syarat-syarat bertaubat ada-ada ayat nak bagi penawak lembut hati orang supaya bertaubat ada-ada sunat taubat sembahyang sunat taubat, ada ke tidak ada mandi taubat, ada ke tidak ada dan berapa jenis pecahan dosa dosa yang mana disuruh bertaubat dengan segera dan dosa yang mana hanya hanya gugur dengan istighfar dan amal-amal solehnya lain sampai meleleh hayat mata depan hadapan tuhan begitulah syarat bertaubat bila dah bertaubat nanti ada ada cerita kita akan cerita Abdullah bin Mas'ud melihat orang bertaubat bertaubat tapi dressing dia perhiasan dia kawan-kawan dia menyebabkan Abdullah bin Mas'ud teruk dia kita dah berhenti dah. Kita dah berhenti dah tak buat dah benda-benda merapak-merapak. Tapi kita kita masih ada grup dengan kawan merapak-merapak ma ma ni. Malam minggu jumpa mereka. Kita tak isat ganja, tak isat vik. mereka aja. Asap naik berkelun macamnya kebakaran berlaku. Kita kata niat saya murni, saya nak dakwah pada mereka. Bolehkah begitu? Kita akan kaitkan sikit dengan ucapan Imam Ghazali dan Ibn Qayin tentang kedudukan orang-orang macam ni. Bagaimana kita akan tengok hadis Nabi kepung para sahabat dia. Nabi ajak para sahabat dia. Nabi beritahu apa Nabi suka, apa Nabi tak suka. Bagaimana Nabi tafsir ayat satu satu ayat dalam Quran. Allah bagi kekuatan pada kita. Bila benar jawab kita. Dan di hari akhirat, apa kita dapat? Oh, ada dalam buku ni ya kawan. Ha? Kita minta kepada Allah bagi kita sihat. Bagi kita rezeki Allah tak palikan hati kita. Allahu Akbar. Minggu sudah di mana tu saya ke Sri Kembangan. Ha, jumpa kawan lama-lama sembang, eh. Betul ustaz, saya memang member kita seorang lagi ni lalu duduk, duduk mengaji ramai ya? Kata depa dah alhamdulillah ustaz, depa la ni di samping depa mengaji sunnah, depa duk mengaji lagi satu ilmu. Nama dia makrifat sunnah. Mengaji di Banting. Ilmu ni satu ilmu ustaz macam mana kita nak faham alif lam lam alif lam lam ha yang tertulis apa yang tersimpan apa Alhamdulillah. Hmm. orang bini yang kata pochi <laughs> pochi <-cik. laughs> Bolehlah bukan tak boleh mengaji tapi dia kena ada daripada Nabi lah. alif lam lam ha tu apa dia apa dia alif lam lam lam ha tu apa dia kenapa subdu tu dia atas boleh lah bah segalahu di segi sarah dia mukhrodkah, dia jamak jama'kah, bolehlah mengaji cakap-cakap tu kan, ambil fahamlah lepas tu tengok dari segi hadis-hadis Nabi tu macam mana, ada lafaz orang Arab tu macam mana bila dia sebut Allah bolehlah tapi nak pergi mengaji dia punya tersirat dan tersurat tu, pocik pocik dia nanti mai, tahiyah pun tak ada sembahyang pun tak ada dia nanti mai Tuhan dalam kita Kita dalam Tuhan Dia bagi satu soalan Hang selama ni duduk sembah-sembah Sembah Tuhan Tuhan ada dalam diri hang Hampir sembah Jadi hang sembah tu siapa? Ha. Tak main lagu tu? Kita ya khuan Tak sakit kepala nanti picit ni Oh kita kata is it true? Ha dia kata true lah ni Apa tak true pula Tuhan satu kita pun satu selalu Tuhan duk kata Allahu Ahad Allahu Ahad orang timuk sembah Tuhan orang barat sembah Tuhan berapa Tuhan duk ada? Kaabah dan empat penjuru orang balik ni orang balik ni orang balik ni, mai ni. orang balik ni orang balik ni berapa penjuru duk ada? Tuhan duk di tu mana? kalau Tuhan duduk penjuru ni bermakna belakang Tuhan ke sini tapi kita sentiasa berhadap dengan Tuhan habis Tuhan duk di tu mana? Tuhan duk atas Arash Arash tu apa dia? dalam diri kita ada arasy. Allahuma, dengan diri kita ada arasy. Ha, ah, nak belajar sangat kan? Nabi <laughs> dia bagi tahu bagi kita. Puncat muka ya kita, ikhwan. Puncat pasal ikon nombor 15 perlu turun. Macam mana nak faham ni? Nak faham dia kata take time. Tarik nafas, hisap sedikit, keluar. Siapa kata haram dia kata? Siapa kata haram? cakap kita kalam kita semua daripada Tuhan mana boleh kita menafikan cakap orang Tuhan yang ilham kepada kita cakap konteks akal kita berhubung dengan dengan Tuhan akal kita dari Tuhan akal orang daripada Tuhan Tuhan bagi akal pada orang ni kata haram Tuhan bagi akal orang tu kata halai maka kalam Tuhan tidak akan bercentung oh dah syak dah, kita nanti terlupa buat tobat ni kita nanti buka satu bat baru aku tak mau tobat dah dia kata sabar, sabar, sabar, jangan-jangan begitu. Jangan begitu. Bukan begitu cara dia. Lepas itu ulama hadis sangat meneliti masalah sanat. Kerana sanat daripada agama. Dia bukan main-main. Nak kata Nabi kata, jangan main besar tuduh tu hal kita pada Nabi. Satu orang bangkit berucap, Rasulullah bersabda, Rasulullah bersabda, Rasulullah bersabda. Rasulullah bersabda. Rasulah bersabda seolah-olah wahyu turun begitu lancar kepada dia pasal itu ulama adim mengajak kepada kita sammulana rijalakum bila kamu sebut Nabi bersabda sammulana rijalakum sebut kepada kami rijal dia siapa yang menyampaikan kepada kamu kita rawi yang terakhir Bukhari, Muslim, Abu Dawud Al-Tirmidhi kena sebut nama dia Pak. daripada sahabat mana sebut nama sahabat dan nilai hadis itu apa sahih ataupun tidak itu adab kita bercakap pasal Nabi tak boleh pakai mimpi tak boleh semalam saya ada jumpa satu orang cantik muka dia janggut dia pun cantik labuh tengah jalan dia tegak saya dia kata Ustaz main mana saya kata main Al-Mustaqim oh bagus dia kata saya pun ada kuliah Ustaz semalam ha? saya kata tak nampak pun ada tak mesti nampak dengan mata Allah mak. tak mesti nampak dengan mata korang Habis nak nampak dengan apa? Tumai ke? Tumai ke? Orang saya kata Alhamdulillah alhamdulillah. Kita semalam sahabat duduk tak mana? Saya duduk dekat dengan Ustaz Dekat kita boleh tahulah kan? Kita kenal orang dekat ni Saya duduk dekat, saya cukup hampir dengan Ustaz Saya kata saya tak perasan ya, Siapalah nak perasan kita, kita orang kecil je Oh, syar. Tapi saya nak bagitahu ustaz, semalam ustaz tak keseorangan seorangan? Huh? Ha? Saya kata saya dengan bini saya. Tak Tak ustaz tak ke Semalam ada tetamu besar dalam kuliah ustaz. Tetamu besar? Tetamu besar. Semalam ustaz buat kuliah di Al-Mustaqim ada tetamu besar. Saya kata siapa? Jaizlah. Kan? <laughs> ha tu tak besar lagi. <laughs> Pertamu besar Siapa dia? Nabi Khidir Semalam Nabi Khidir mai. Oh Dia kata tu besar tu tu. Besar besar tu. Nabi Khidir mai. Saya kata Nabi Khidir duduk di mana lah. Dia kata Nabi Khidir duduk dekat dengan Ustaz Ustaz semalam Ustaz kuliah rasa sejuk tak? Saya kata sejuk lah Nabi Khidir Dia tak tahu hamba Allah duduk mai pada kepala kita Nabi Khidir Oh begitu begitu. Tu semalam ustaz makan kebab kan? Ah ada semalam kebab. Ya ustaz ustaz tidak keseorangan. Oh dah siap. Dah siap. Ha, antu payah. Nak jadi apa? Jangan main-main Nabi khidi main kuliah saya, antum jangan main-main. Ada bercerita ni mimpi lah bukan terjadi betul mimpi semalam mimpi agama bukan mimpi kalau saya cerita macam tu kepada hantu ada orang yang hebat kepada saya semalam saya mimpi ada orang hebat ke saya Nabi Khidil main kuliah saya hantu nak percaya ke tak? nak percaya ke tak? kalau saya boleh mimpi lagu tu hantu boleh mimpi ya? boleh mimpi lepas tu agama bukan mimpi agama is not dream agama sana apa makna alif, lam, lam, ha tu saya cerita pengalaman saya di Kelantan saya duduk mengajar di cekok, satu tempat nama cekok cekok kan cekok kan lagu tu lah cekok kan saya buka buku depan saya, satu pakcik selendang kuning pakai selendang kuning dia duduk saya tahu dah daripada awal saya nampak ada buku dia, tajuk pun lain tajuk pun lain, saya punya tajuk lain tapi istimewa saya dengan dia, saya beralih dia pun beralih Oh, dahsyat. Hmm. Ni muka surat buku ni saya tukar ni kan. Dia pun tukar. Saya pun duk tengok lagu tu. Eh? Buku tak sama. Saya beralih dia beralih Saya bergalih, dia bergalih. Dia habis dia kuliah semua, saya pergi tempat kolah nak buat sembahyang. Dia main jumpa saya dengan senang kuning dia. Contoh. Baik dia pegang, dia mand. Dia kata, Ustaz, mantap kuliah hari ini. Oh, saya kata, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Setiap yang Ustaz cakap tu saya refer betul-betul. Tak lari sikit pun. Saya kata, Pak Pakcik punya buku, ceritakan lama kot. Saya, saya tanya, ada yang ceritakan lama. Dia bagi buku, dia bagi saya tengok. Kosong, tak ada apa. Kosong macam ni. Kosong. Dia kata kat saya Saya refer satu persatu tak lari Tak lari Oh ah, saya tahulah Dia punya makam tu duk tamana kan Saya tahu maka saya cakap cara makam dia lah Oh saya kata Dasyat pakcik cantik tulisan dia pakcik Oh Saya kata cantik tulisan ni Dia kata kat saya dia kata usak nampak ke Ay, Saya kata bukan cara orang boleh nampak ni pakcik Tak semua orang boleh nampak lah ni Saya nampak cantik pakcik Cantik ni saya kata nak kata Arab Tak Arab ni pak cik <tik> Tak apa pak cik Nanti kita tinggalkan Nanti satu masa saya nanti mai kat pak cik Saya nak belajar tulisan tu Oh dia kata mai mai Dia kata banyak orang hari ni tak ada ilmu Dia sebut Allahu Akbar Dia tak tahu makna apa Saya kata nanti kat dia Kita dua layan kan Orang yang tak cukup vitamin C ni Kita layan dia lah alif lam lam ha alif kabara allahhu akbar penutup dia ra maka ra tu apa oh saya kata pak cik dahsyat pak cik saya dah nak masuk 40 dah pak cik saya belum jumpa orang macam pak cik ni pak cik dahsyat pak cik ra tu pak cik boleh tahu ke dia no? sebenarnya saya kata roh pun tak habis lagi pak cik di belakang ra ada hamzah dia tengok saya dia kata ustaz dahsyat ustaz boleh cakap lu lah, tahu kita celah orang gila jadi gila lah kita. <laughs> <laughs> layan lah nak baca mana dia pemain kuliah kita juga kan? Celah yang bila? Oh dahsyat duduk tengok saya kata saya kata Pak Cik ro Ali Hamzah ro ro disudahi dengan Hamzah. Maka sebenarnya untuk tahu ro kena tahu Hamzah. Hamzah pun tak habis lagi Pak Cik. Hamim Zaita Marbuta Hamzah ditutup dengan Ta Ta bulat tak bulat pun tak habis lagi tak ali hamzah tak hamzah mai pulak pak cik oh dia kata panjang lagu ni Ustaz. <laughs> uh, dia kata pak cik kalau kai panjang sejengkal lautan dalam jangan diduga oh dia kata tak semua orang boleh ucap kalimah ni hanya orang berisi saja boleh ucap ha mo tak berisi pak cik pi timbang 95 gram pak cik mo tak berisi <laughs> Tak ada apa-apa. Kita layan orang-orang gudi. Pasal dulu kita macam tu. Kita boleh tahu ilmu tu. Pasal dulu kita dok mengembara, merantau, naik bukit, turun bukit, pergi betapa sana, betapa sini. Pasal nak belajar benda ni. lah. Bila belajar-belajar, Allah bagi saya temu dengan Ustaz Abdullah Iraki. Belajar hadis dengan dia. Belajar tafsir dengan dia. Belajar akidah dengan dia. Baru tahu kita dok belajar tu tak ada cerita. Semuanya hanya ilusi belaka ilusi ilusi daripada jin antum jangan tak tahu entu kemuncah ilmu makrifat ni jin jin itu hakikat penemuan saya last kali jumpa jin dia yang bisikkan ke telinga orang yang kita panggil orang alim ni dia bisik ya dua sorang-sorang nak berzikir kita ingat dia bertanah tanah apa dia beruzlah ke da. Ma'rifat dia dengan Tuhan Ya mashaAllah Pasal itu benar kata Amrullah bin Mubarak Imam Muslim simpan dalam Mukaddimah. Al-isnadu min ad-din Lawla al-isnad Yaqulu man sya'ah Yaqulu man sya'ah Masya'ah Agama itu Sanad adalah agama Kalau bukan kerana sanad Manusia akan cakap Apa saja dia nak cakap Siapa pun tak boleh halang Sanad yang menghalang pertuturan manusia Macam mana kita berzikir 100 kali Nabi ajak contoh itu penting jangan mereka agama jangan mereka agama agama mesti diikuti Rasulullah itu bab yang kita kena jaga insyaAllah panjang umat sehat badan kita semua lagi kitab kita ini subhanakallahumma wabihamdika syadu'ala ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik